Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala nabiil mursalin Wa ala alihi wassohbihi Wa mantabi'a'um bih salin sa la yamid din amma ba'du Sekala puji dan syukur kita hanya Amin Allah SWT Di mana kita dipertemuan kembali Di kesempatan kali ini Di edisi Senin tanggal 31 Mei 2011 dan juga tanggal 26 Jumaat Tahun Hijriah 432 Hijriah dan seperti mana biasanya setiap hari Senin kita akan mendengarkan uh, kajian tau siah ilmiah bersama Ustaz kita yaitu Ustaz Fikri dan Alhamdulillah kita sudah tersambung bersama beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nah, Mustad untuk uh, pagi hari ini temanya untuk kira-kira uh, apa nih Mustad? Iya. Uh, Nuzul Al Quran di syahrul Ramadan. Turunnya Al Quran di dalam bulan Ramadan. Nah, Barakallah Bika Mustad. Iya, tidak mengharum Mustad atas keluangan waktunya untuk memberikan tausiah kepada sahabat-sahabat semuanya. Eh, Nuzul Quran di bulan Ramadhan atau turunnya Al-Quran di bulan Ramadhan Baik, mari kita simak bersama pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz Fikri kepada Ustaz kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayyahdihillahu fala mudhillalah. وَمَنْ يُضْلِل فَلَنْ تَجِدَ ل_h وَلِيًّا مُرْشِدًا أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْتَابِعَهُم بِإِحْسَانٍ إلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kembali kita melanjutkan yaitu kajian kita fikih doa dan zikir yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin al badar sebagaimana judul telah kita sebutkan di awal yaitu turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan Kau muslimin yang di Allah subhanahu wa ta'ala La raiba anna Min ajalli ni'min al ala wa itlaq Wa ashrafiha wa a'zamiha al-kitab al-azim Ala abdihi wa rasulihi Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam yang tidak diragukan lagi bahwasanya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang paling mulia, yang paling besar secara mutlak adalah nikmat diturunkannya Al-Quran oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, rasulnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi salam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ini adalah nikmat yang sangat besar yang mana Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk dengannya manusia mengetahui Rabb-nya mengetahui apa yang wajib ia lakukan di muka bumi ini mengetahui aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta mereka yang mana kalaulah seandainya Allah tahan ataupun tidak menurunkan Al-Quran tidak ada petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala maka tentunya umat akan berada di atas kesesatan karena iblis dan para syaitan terus membujuk rayu mereka mengarahkan mereka ke jalan-jalan yang tidak benar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dari dahulunya mengutus para nabi mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya ke beberapa para rasul. Nabinya yang ia angkat Sehingga dengan syariat tersebut Dengan Nabi tersebut Dia arahkan umat melalui kitab Allah SWT Yang diturunkan kepada mereka Maka demikian juga Al-Quran Ketika Allah SWT Tidak menurunkan lagi Al-Kitab Atau tidak menurunkan lagi kitabnya Di Jazirah Arab semenjak Zaman Nabi Ibrahim alaihi sampai pada zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu fatrah yang sangat panjang. Jarak yang sangat panjang sekali. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala tahan setelah penurunan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi tidak lagi Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab Sampai diturunkannya Al-Quranul Karim. Maka kita lihat umat ketika itu di Jazirah Arab contohnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak turunkan kitab kepada mereka. Maka agama Nabi Ismail dirubah oleh orang Arab dirubah oleh Amru ibn Luhai Dan mereka tidak mempunyai panduan kitab di dalam ber beragama di dalam bersyariat Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan nikmat yang besar ini dan mengutus Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan ia turunkan alkitab Al-Quran kepada beliau adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Kaum muslimin ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat yang lainnya yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan Al-Qur'an ini makhluknya akan tetapi Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya Al-Qur'an ini adalah kalamnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala maka ini adalah nikmat yang lain Fa hadhihi ni'matun 'uzma wa minnatun kubra imtanna Allahu biha 'ala Ni'mat yang sangat besar ini karunia Allah Subhanahu ini yang Allah Subhanahu berikan kepada para hambanya nya dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menjelaskan agungnya Al-Qur'anul Karim ini di dalam ayat yang sangat banyak. Di dalam Al-Qur'an. Dan Allah sebutkan padanya bahwasanya Al-Qur'an ini diturunkan dari sisi-Nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berfirman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Furqan, ayat 1, A'udzubillahimminasyaitanirrojim, Tabaraka alladhi nazzalal Al-Furqan ala abdihi liyakun, liyakuna lil'alamin nazira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, ya Al-Furqan adalah salah satu nama dari nama-nama Al-Quran, yang maknanya adalah pembeda antara hak dengan yang batil karena Al-Qur'an membedakan antara hak dengan yang batil Tabarakallazi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan yaitu Al-Qur'an kepada hambanya nya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menjadi peringatan untuk alam ini Al-Quran itu peringatan untuk alam semesta ini manusia yang hidup di dalamnya dan mengarahkan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala menyembah Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya terdapat kabar yang mengembirakan yaitu surga dan di dalamnya terdapat kabar yang menakutkan yaitu dahsyatnya neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ta ta ini Allah katakan, Tabaraka alladhi nazzal al-furqan. yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan al-furqan. Al menurunkan. Allah turunkan al-Quran ni amat yang sangat besar sebagaimana yang telah kita sebutkan demikian juga yang terdapat di dalam surah az-zumar ayat 1 sampai 3 Allah Subhanahu wa taala katakan tanzilul kitab min al aziz, minallahil azizil hakim diturunkannya al-kitab itu al-quran salah satu dari nama al-quran yaitu al-kitab Diturunkannya Alkitab minallahil azizil hakim Itu dari Allah Dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha perkasa lagi maha bijaksana Inna anzalna ilayka bil bilhaq Sesungguhnya kami telah menurunkan Kepadamu wahai Muhammad Iaitu Alkitab Al-Quran bilhaq Dengan hak, dengan benar Tidak ada kebatilan di dalamnya Faq Abdulllah Mukhlisul Ladin maka ibadahilah olehmu Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas mengikhlaskan kepadanya agama ini ala lillahiddinul khalis Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an turunkan Al-Kitab ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan benar di dalam Al-Qur'an tidak terdapat kebatilan apapun dan dia adalah hudan linnah sebagai petunjuk bagi manusia. Barang siapa yang membacanya dengan mentadabur dan memahami maknanya. Penafsirannya yang dimaksudkan oleh Allah SWT. Maka dia akan mendapatkan petunjuk dengan Al-Quran. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan yaitu dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192 Allah katakan wa innahu latanzilu rabbil alamin dan sesungguhnya dia Al-Qur'an benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Rabbul Alamin oleh Rabb semesta alam ini nazala bihir ruhul amin yang turun dengannya yaitu ruhul amin yang dibawa oleh Jibril alaihissalam sebagai ruhul amin ala qalbika di dalam hatimu iaitu dalam hati Rasulullah SAW litakuna minal munzirina bilisanin arabiyin mubin agar kamu menjadi minal munzirin dari orang-orang yang memberikan peringatan itu dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut yang telah Allah subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam hati Rasulullah s.a.w bilisanin arabiin mudin itu yang mana dalam Al-Quran tersebut dengan bahasa Arab yang sangat jelas <coughs> Al-Quran Allah turunkan dengan bahasa Arab <coughs> yang mana sastra Arab ketika itu makin ketika memuncaknya setiap orang berlomba ingin memperbaiki kata-kata bahasanya menyusun syair-syair maka Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an dengan bahasa yang sangat indah yang mengalahi syair-syair yang dibuat oleh orang-orang Arab yang mendengarnya tidak satu pun di antara mereka yang mendustakan hatinya, walaupun lisannya mendustakan Rasulullah SAW. Karena mereka terbiasa dengan kalam-kalam yang yang tersusun, yang rapi, yang baik, sehingga ketika mereka membaca Al-Quran mereka takjub. Mereka takjub dengan susunannya, dengan susunan Al-Quran, bahasa Al-Quran yang sangat tinggi. Yang tidak ada tandingannya dari syair-syair mereka. Tak satu pun di antara orang-orang yang mendengarkan kecuali mereka tajud. Sampai-sampai dikisahkan di antara mereka yang kafir. Yang gemar mengatakan kesesatan kepada Nabi SAW. Akan tetapi ternyata secara diam-diam dia dengarkan Al-Quran, dia dengarkan Nabi saw melantunkan Al-Quran, karena saking indahnya bahasa susunannya yang Allah buat. Berapa banyak di antara sahabat Rasulullah yang beriman ketika ia mendengarkan Al-Quran dengan keindahan bahasa dan makna yang dikandungnya, karena mereka paham, karena mereka mengetahui kaidah. Yang berbicara tentang masalah bahasa Arab Kau muslim ini kita lihat Jauhnya mereka dari bahasa Arab Bahasa Al-Quran Yang mana ini adalah Program yang dibuat oleh musuh Allah Musuh Islam Menjauhkan kaum Muslimin dari bahasa Arab Bahasa Al-Quran Akhirnya yang terjadi mereka tak ada satupun yang paham terhadap Al-Quran Mereka jauh dari pemahaman Al-Quran Tidaklah mereka bisa kecuali hanya membaca. Adapun makna mereka jauh berbeda dengan kaum muslimin. Orang-orang Islam di zaman dahulu bahasa Al-Qur'an disebarkan di mana-mana. Bahasa mereka mereka berbicara dengan bahasa Arab. Walaupun mereka bukan bukan orang Arab. Walaupun mereka orang Ajam, akan tapi bahasa mereka adalah Arab. Mereka paham Al-Qur'an. Mereka paham bahasanya para ulama sehingga mereka sulit disesatkan oleh musuh-musuh Allah. Sulit dimasat disesatkan oleh musuh-musuh Islam. Ketika mereka kaum muslimin sudah dijauhkan dari bahasa Al-Qur'an, bahasanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mudahlah bagi mereka musuh-musuh Allah untuk memasukkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang kepada mereka. Memasukkan pemahaman mengatakan Al-Quran satu sama lain yang saling bertentangan Mereka enggak tahu Akhirnya mereka disesatkan oleh musuh-musuh Islam Kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian di dalam ayat yang lain Yaitu surah Al-Baqarah ayat 185 Allah katakan Syahrul Ramadan, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Hudan lin-nas wa bayyinatin huda, huda wal furqan. Bulan ramadhan yang diturunkan padanya Al-Quran, hudan lin Sebagai petunjuk bagi manusia wa bayyinatin minal huda dan sebagai petunjuk sebagai penjelas dari petunjuk wal furqan dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya Al-Quran tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan Sebagaimana Kitab-kitab yang lain juga Allah subhanahu wa ta'ala turunkan pada bulan Ramadhan. Oleh karena itu, Inna li syahri Ramadhan, Al-Karim syahrul som khususiyyah khususiyah, khususiyah bil Qur'an. Oleh karena itu, bulan Ramadhan ini, bulan yang mulia, bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan padanya, orang-orang yang beriman untuk berpuasa, sebagaimana yang Allah sebutkan, Ya ayuhal ladhina amanu, kutiba alaikum usiyam, Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa. Itu pada bulan Ramadan yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan pada ayat setelahnya. Kemudian, Itu khususiyatun bil-Quran. Yang Allah khususkan bulan ini dengan bulan Al-Quran. diturunkan Diturunkan pada bulan ini Al-Quran. Dan para sahabat Rasulullah SAW, para ulama, memperbanyak kiraatul Quran pada pada bulan tersebut. Semua mereka kembali kepada kiraatul Quran yang biasa mereka mengajarkan syariat Islam, mengajarkan hadis Rasulullah, mengajarkan sebuah kitab ketika bulan Ramadan mereka tinggalkan dan mereka berpaling kepada Al-Quran. فَهُوَ شَهْرٌ لَّذِي Unzila فِيهِ الْقُرْآنُ الْكَرِيمِ yaitu bulan yang Allah turunkan padanya Al-Quran. Hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia. bahwasanya Al-Quran tersebut dengan sendirinya dia adalah sebagai petunjuk. Hudah tinggal lagi barang siapa yang mengambil petunjuk tersebut. Maka Allah berikan hidayah kepadanya. Bukadimtadah Allahu fil ayat al-Karimah al-Mutakdima sya'ir al-Siyam min baini sair al-Shuhur, b'ana khutarahu min bainihin l'in zal al Allah Subhanahu wa Taala memberikan pujian kepada bulan ini, sebagaimana ayat yang telah kita sebutkan di atas. Itu tentang bulan Ramadhan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bulan ini diturunkannya Al-Quran dan dipilih dari 12 bulan yang ada. Balkat wara fil hadis. Sibian Nuh Syahrul Lathikan al-Kutub al-Ilahiyah tanzilu fihi al-Anbiya. Justru telah datang sebuah hadis yang sahih. Bahwasanya bulan Ramadhan ini adalah bulan yang semua kitab diturunkan oleh Allah padanya. Baik pada nabi-nabi yang, yang, yang, yang dahulu, Allah subhanahu wa ta'ala juga turunkan pada bulan Ramadhan. Sebagaimana diruaihkan dalam musnad Imam Ahmad. <coughs> Dan juga Mu'jam Al-Kabir oleh at tabarani dari hadis Wasilah Ibn Al-Asqa' bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inzilat suhuf Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan wa unzilat at-taurah li sittin madin min Ramadan wal injil li thalathin li thalathashra khallat min Ramadan wa anzal Allah al-Qur'an li arba wa li 24 Kehilangan min Ramadhan. Bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan suhuf Ibrahim fi awal laylat-laylatin <coughs> min Ramadhan, yaitu di awal bulan Ramadhan. Waun zilatit Taurat dan diturunkan, al yaitu Kitab Taurat kepada Nabi. Musa alaihissalam di sittin Madin, yaitu enam hari di dalam bulan Ramadhan, hari ke keenam dari bulan Ramadhan. Walinji lulusalasin ash lusalasin ashra khalt min Ramadhan. Adapun kitab injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, kitab Allah, yaitu diturunkan oleh Allah. Pada malam yang ketiga belasnya. Dari bulan Ramadhan. Dan wa anzalallahu al-Qur'ana li-arba'in wa isyirina khallat min Ramadhan. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Qur'an. yaitu pada malam yang kedua puluh empat. Dari bulan Ramadhan. Semuanya Allah subhanahu wa ta'ala turunkan pada bulan Ramadhan. Hadis ini sahih diraihkan oleh Imam Ahmad. Juga Imam At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani di dalam silsilatul sahihah. Tuhu muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala Dengan hadis yang mulia ini, sebagaimana para ulama mengatakan, ini menunjukkan fadilah dari bulan Ramadhan, keutamaan bulan Ramadhan, Selain daripada selain dia adalah Syahrusiyam ya Syahrusiyam itu bulan bulan berpuasanya orang-orang yang beriman pada bulan tersebut semua kitab ilahiah kitab Allah Subhanahu diturunkan pada bulan Ramadhan ini dan dia mempunyai keutamaan-keutamaan yang sangat banyak Kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi para ulama. Itu tentang masalah turunnya Al-Quran. Mereka. Memberikan sedikit rencian. Tentang permasalahan ini. Bahawasannya Al-Quran Sebagaimana yang mereka katakan lam yanzil Alain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jumlatan wahidah Bahawasannya Al-Quran Tidaklah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Turunkan Kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sekaligus Sebagaimana kitab-kitab yang terdahulu Baik suhuf Ibrahim Tauratnya Nabi Musa, Injilnya Nabi Isa, Zaburnya Nabi Daud. Semuanya itu Allah subhanahu wa ta'ala turunkan jumlahan wahidah sekaligus kepada mereka. Yang langsung mereka jadikan syariat yang menjadi panduan, panduan umat ketika itu. Adapun Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala tidak turunkan kepada Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam jumlatan wahida sekaligus. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala turunkan munajjaman. Iaitu secara berangsur-angsur. Allah turunkan sesuai dengan waka'i'nya. Kejadiannya. Sampai semenjak diturunkannya Al-Quran. Di umur Nabi SAW yang ke-40. Sampai Nabi SAW wafat. Atau menjelang ia wafat. Berkata para ulama fattauratu atahumullahu Musa fil alwah jumratan wahidah Allah turunkan Taurat kepada Nabi Musa ya, di dalam alwah atau di, di, di dalam luh secara sekaligus demikian juga Injil diberikan kepada Nabi Isa juga sekaligus Amal Quran adapun Al-Quran Allah turunkan kepada Rasul munajjaman yaitu secara berangsur-angsur yaitu mufarrakan hasbal waqa'i wal ahdath Yang Allah turunkan secara berangsur-angsur Sesuai dengan kejadian Yang dilalui oleh para sahabat Dan juga Rasulullah SAW Dan Munasabat-munasabat e, yang lain Wa minhul madani wa minhul makti Oleh karena itu dalam Al-Quran <coughs> Ada yang diturunkan yaitu pada periode Madinah Setelah Nabi SAW hijrah dan ada yang Allah subhanahu wa taala turunkan pada periode Mekah, yaitu sebelum Nabi saw. Hijrah. Wminhu mana zara fi hadisatin mu Dan terkadang Allah subhanahu wa taala turunkan Al Quran ini pada kejadian-kejadian tertentu. Wminhu maka na rad dan alat Taasaul. Dan terkadang Allah subhanahu wa taala turunkan Al Quran ini sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Yang diberikan, yang dilontarkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana orang musyrik, orang Yahudi bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ruh, Allah turunkan tentang ruh. Mereka bertanya tentang Zulkornain, mereka bertanya tentang Ashabul Kahfi Allah turunkan ayatnya. Wahakadajamiu ayat al-Qur'an wasuara wasuarhi. Demikian juga semua ayat-ayat al-Qur'an dan surat-suratnya bika dan terkadang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan satu surat secara sempurna dari ayat satu sampai ayat akhirnya kepada Nabi SAW seperti surah Al-Fatihah yang Allah turunkan eh, lengkap mulai dari ayat yang pertama sampai yang terakhir dan terkadang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran ya, dalam satu surat itu belum sempurna ya. sehingga dia bisa jadi turun pada saat ini nanti turunnya beberapa tahun lagi baru sempurna surat, satu surat tersebut. Karena sesuai dengan kebutuhan ataupun kejadian yang e, turunnya Al Quran tersebut. Kau Muslimin ini rahmati Allah Subhanahuwataala. Jadi oleh karena itu jelaslah bagi kita bahwasanya Al Quran tidaklah diturunkan oleh Allah Subhanahuwataala. Ya secara sekaligus kepada beliau. Ya akan tetapi Allah subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi saw. Yaitu secara berangsur-angsur. Yang mana para ulama mengatakan bahwasannya Al Quran yang dimaksud di dalam firman Allah subhanahu wa taala Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah itu kami menurunkan Al-Qur'an itu pada malam yang sangat mulia yang sangat yang penuh dengan berkah ya. <coughs> juga firman Allah inna anzalnahu fi lailatul qadar sesungguhnya kami menurunkan menurunkannya yaitu menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar pada di, di, di dalam bulan Ramadhan. syahrur ramadana allazi unzila fihi al-qur'anu hudan lin nasi wa bayyinati minal huda wal furqan Ayat yang telah kita baca di atas ya ini semuanya ayat yang mulia ini ya, menyurutkan menyebutkan kepada kita bahawasanya Al-Quran diturunkan ya. para ulama mengatakan bahawasanya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah subhanahuwataala jumlatan wahidah yaitu sekaligus yaitu dari sisi Allah subhanahuwataala yaitu ke baitil izah yang ada di, di di langit dunia Allah turunkan sekaligus Yaitu sampai ke langit dunia itu di Baitul Izzah. Dan dari Baitul Izzah itu diturunkan kepada Rasul SAW. Selama 23 tahun lamanya sesuai dengan masa Nabi SAW. Semenjak dia diutus jadi Nabi dan Rasul. Yaitu diturunkan sesuai dengan ahdaz, kejadian-kejadian. Yang yang terjadi di, di, di, di, dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa taala. Di mana di dalam Al Quran, sebagaimana yang kita sebutkan, ya, bahasannya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Ada yang diturunkan ketika periode Mekah, ada yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan pada periode Madinah. Setelah Nabi saw. Hijrah menunjukkan bahasanya Al Quran ini diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu sesuai dengan kejadian. <tuh> yang mana para sahabat, setiap ayat itu turun, ya, mereka menghafalnya. Ya, dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. <tuh> Oleh karena itu para ulama <tuh> berbicara ya, bahwasanya di, di sebalik diturunnya Al-Quran tersebut Berbeda dengan diturunkannya Kitab-kitab uh, terdahulu kepada para nabi. Ya, diturunkannya Al-Quran ini secara beransur kepada Nabi SAW. Dia mempunyai hikmah yang sangat yang sangat besar. Di antaranya adalah yang sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan itu untuk تثبيت لتثبيت agar tetapnya Al-Qur'an ini di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam kokohnya ia di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 32 Allah Subhanahu wa taala katakan wa qala alladziina kafaruu orang-orang kafir berkata laula nuzzila alaihi al-Qur'anujumlatan wahidah itu kenapa Al-Qur'an itu tidak Diturunkan secara sekaligus kepada Nabi Sallallahu ya, Alaihi Wasallam. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala katakan, Kalaikalinus bitabihi fu'adak. Yang demikian itulah, yang demikian itu agar kami ya, menetapkan Al-Quran ini di dalam hatimu. Itu dengan cara berangsur-angsur ini. Ya, Warthalnahu tertila dan kami tertil dia dengan sebaik-baiknya. Ini salah satu faedah, ya. salah satu hikmah diterunkannya Al-Quran ya secara munajjaman ataupun berangsur-angsur sehingga para sahabat pun yang menghafal Al-Qur'an tersebut tidak sekaligus ya, ketika dia datang sekian ayat mereka hafal besoknya datang lagi mereka hafal besoknya mereka datang lagi datang lagi turun lagi Al-Qur'an mereka hafal sehingga hafalan mereka sedikit demi sedikit dan menancap di dalam hati mereka hafalan ini <tuh> yang kedua adalah Al-Quran ini ya, diantara hikmahnya adalah agar ya, Al-Quran ini at-tahaddi wal-i'jaz. Ya, dia menentang orang-orang kafir. Al-Quran menentang orang-orang kafir. Dan mereka tidak bisa mendatangkan sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran. Dan dia adalah mu'jizatnya Al-Quran. Diantara hikmahnya adalah Tafsirifahmihi wahibzhih al Rasuli, wabinsamat Sahabah. Yaitu mempermudah para Sahabat menghafal, mempermudahnya Bismillah Sallam dan para Sahabat menghafal dan memahami Al-Quran ini. Di antaranya adalah sebagai dalil bahasanya Al-Quran diturunkan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hikmah yang lain bahwasannya Al Quran ya, dia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada Rasul saw. Ini hikmah-hikmah yang kenapa Allah subhanahuwataala turunkan Al Quran itu secara munajjaman ataupun berangsur-angsur ya, sehingga kita ketahui sebagaimana yang kita sebutkan ada ayat Al Quran yang yang diturunkan pada ya, periode Mekah atau dan ada yang diturunkan Al-Quran tersebut periode Madinah dan setiapnya mempunyai ciri-ciri masing-masing ya, dari ayat-ayatnya ya, makna-maknanya yang terkandung di dalamnya. Kau muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman Inna anzalnahu fi lailatil qadar Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu pada Lailatul Qadar. Itu malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Ya. Tahukah kalian malam Lailatul Qadar tersebut? Lailatul Qadari khairun min alf syahrin. Bahwasanya Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu malam yang jauh lebih baik dibandingkan dengan seribu bulan. <coughs> Bandingannya satu malam sama baiknya dengan orang yang beramal selama seribu bulan. Tanazzalul malaikat warruhu fiha. <coughs> Para malaikat turun. Para malaikat dan ruh yaitu Jibril alaihi salam turun epadanya bi izni rabbihim dengan izin Rabb mereka min kulli amr salam hiya hatta matla'il fajr kesejahteraanlah ya, bagi dia hatta matla'il fajr sampai waktu fajar atau terbitnya fajar ayat yang mulia ini <coughs> menunjukkan kepada kita yaitu agungnya malam Ramadan yang mana di dalam bulan Ramadan tersebut Terdapat salah satu malam yang disebut dengan Laylatul Qadar Dan dia juga mempunyai keutamaan yang lain Selain malam tersebut diturunkan oleh Allah Al-Quran Orang yang beramal di dalamnya Sama dengan ia beramal seribu bulan Atau lebih baik bagi dia beramal Malam tersebut Ia daripada amalan yang dilakukan oleh seorang selama seribu bulan Atau 80 tahun lebih kurang <tuh> Dan bahasanya bulan Ramadhan tersebut Wa anna lahu khususiyatu bil Qur'anil Karim Iaitu dikhususkan malam tersebut dengan Al-Quranul Karim Izfihi hasala min minallahi hazal Fadlul azim Yaitu didapatkan oleh umat ini Keutamaan yang besar ini dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah turunkan wahyu padanya wahyu yang agung Dan Allah turunkan padanya perkataannya, firmannya yang di dalamnya itu terdapat petunjuk sebagaimana Allah katakan Hudan lina siwabijina timinal Hudawal Furqan bahasanya Al Quran tersebut adalah petunjuk petunjuk bagi manusia yang menunjuki manusia kepada jalan Rabb mereka jalan apa yang seharusnya mereka tempuh agar mereka terjauh dari murka Allah dan dekat kepada rahmatnya Allah subhanahuwataala <coughs> Al Hidayah limasali Hidhni Dunya sebagai petunjuk Kemaslahatan mereka, baik mereka hidup di dunia ini, ataupun mereka di, di akhirat kelak Mereka selamat di dunia, mereka menempuh dunia ini sesuai dengan jalan ilahi, dan Allah masukkan mereka, selamatkan mereka di akhirat, terbebas dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. وَفِهِ tibyanul الْحَقِّ فِيَا بِعَوْضَحِ بَيَانٍ Yang mana di dalamnya menjelaskan kebenaran dengan penjelasan yang sangat terang. Dan juga di dalamnya wafihil furqanu bainal huda wa dhalal. Yang mana dalam Al-Quran tersebut sebagai pembeda terdapatnya penjelasan yang membedakan antara hak dengan yang batil. Kebatilan-kebatilan sesembahan-sesembahan selain daripada Allah. Allah ungkapkan di dalamnya. Kebatilan-kebatilan orang-orang yang mengibadahi selain daripada Allah. Maka barang siapa yang membaca Al-Quran memahami maknanya memahaminya sesuai dengan apa yang ditafsirkan oleh para ulama maka dia akan mendapatkan petunjuk oleh karena itu sepantasnya bulan Ramadan ini hadza fadluhu wa hadza ihsanuhu Allah 'ala ibadihi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaannya ini kebaikannya karunianya ini kepada para hambanya. <tuh> maka seharusnya seorang hamba ya yeah. Mengagungkan ataupun mengisi bulan tersebut dengan ibadah sebagaimana para ulama mempersiapkan diri mereka dengan kiroatul Quran, memperbanyak kiroatul Quran di dalam bulan tersebut. Wahada fihi dalalah baliu ala sthibabi dirasa Quranil kareem fi syahril Ramadhanil mubarak. Ini juga sebagai petunjuk, sebagai bukti menunjukkan bahawasanya dianjurkan seseorang mempelajari Al Quran di dalam bulan Ramadhan baik mempelajari qiraatnya ataupun mempelajari makna yang terkandung di dalamnya mempelajari tafsir-tafsir Al-Qur'an ya. bukan hanya qiraatul Qur'an akan tetapi yang lebih dalam daripada itu adalah memahami makna-makna Al-Qur'an yang terkandung di dalam Al-Qur'an wal iksaru min tilawatihi memperbanyak bacaannya wa ardul Qur'an ala man huwa ahfazulah dan memperdengarkan Al-Qur'an Yeah. Kepada orang-orang yang, yang hafal Al-Quran Itu menghafal Al-Quran di dalam bulan Ramadan Mem Membaca Al-Quran secara mutlak dalam bulan Ramadan Dan atau mempelajari makna-makna Al-Quran di dalam bulan Ramadan Itu tafsir-tafsir quran di dalam bulan Ramadan Maka ini dianjurkan bagi seseorang Karena bulan tersebut adalah bulan Ramadan Bulan uh, syahrul Ramadan tersebut adalah syahrul diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana diriakan oleh al-imam al al-Bukhari, imam muslim dari Abdullah bin Abbas. radhiyallahu Radiyallahu dia berkata. Kanan nabiyu sallallahu alaihi Wasallam sallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi ramadhan. Hina yalqahu Jibril. Fayudarisuhu al-Quran. Wa kana Jibril yalqahu kulla leylah min Ramadhan. Fayudarisuhu al-Quran. Falir Rasulullah sallallahu alaihi wa hina yalqahu Jibril. Ajwada bil khairi minal rehi mursalah. Berkata Abdullah bin, Abba, uh, Abdullah bin Abbas, Nabi saw orang yang sangat pemurah. Wakana ajwat mayakuno fi Ramadhan, dan dia sangat pemurah ketika bulan Ramadan. Hinayal Qahw Jibril ketika Jibril menemui Nabi saw. Ketika itu Fayudari suhul Quran, Nabi saw memudarasahkan Al Quran, mempelajari mempelajari Al Quran. Wakana Jibril yal kahukul dan pada bulan Ramadhan itu Jibril terus datang kepada Nabi SAW pada setiap malam dan ia mudah rasulul Quran di antara mereka Nabi SAW membacakan apa namanya hafalan yang pada Nabi SAW memperdengarkan Al Quran kepada Jibril alaihissalam Nabi SAW ketika dia berjumpa dengan Jibril ini ajwadabil khairi dia orang yang paling murah dengan kebaikan yang lebih yang lebih lagi yang lebih dibandingkan dengan Rihil mursalah. dengan angin yang diutus oleh Allah Subhanahuwataala ini dilakukan oleh Nabi SAW ketika bertemu dengan Jibril dia memperdengarkan bacaan Al Quran ini kepada Jibril Alaihissalam maka boleh bagi seseorang ya maka dianjurkan bagi seseorang ia ya duduk di masjid mempelajari ataupun Menghafal Al-Quran, memperdengarkan kepada orang yang lebih hafal kepadanya, maka ini sangat bermanfaat bagi uh, orang tersebut. Waktu kana, Sallallahu Alaihi Wasallam yutilul kiraat fi kiami Ramadhan bil laili min ghairi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperpanjang kiraat Quran pada bulan Ramadhan, ya, pada malam-malamnya yang mana tidak didapatkan pada malam-malam yang lain di luar bulan Ramadhan. وهذا امر يشرع لكل من اراد ان يزيد في القراءه ويطيل وكان يصلي لنفسه فليطول ما شاء ولكنه اتينيه فرصه bagi seorang untuk menambah memperbanyak qiraatul quran di dalam salat mereka memperpanjangnya kalau kalau seandainya dia salat sendirian ya fal ah, maka hendaklah ia panjangkan dengan sesuka hatinya wa kadzalika man salla bi jama'atin yardawna bi demikian juga dalam salat jamaah Apabila mereka para jama'ah meridoi untuk dipanjangkan solat maka silakan para imam untuk memanjangkan solat mereka. Wa amma si wazalika fal mashru'u Adapun selain daripada itu, selain daripada bulan Ramadan, maka yang disyariatkan adalah untuk meringankan kira'ah ya. Karena sesuai dengan kebutuhan uh, para makmum yang ada di belakang. Oleh karena itu berkata Imam Ahmad ya, kepada uh, kepada para uh, kawan-kawannya wa kana yusalli bihim yang mana Imam Ahmad, ia salat mengimami mereka pada bulan Ramadhan dan ia katakan ha ulai kaumun uh, do'afi. Dia mengatakan bahasanya mereka itu adalah kaum yang lemah ikraham sensitan saban. Bacalah lima, enam ataupun tujuh ayat. Kemudian dia berkata. فَقَرَأْتُ فَخَطَمْتُ لَيْلَةَ سَبْعَ وَإِشْرِينَ Maka, aku pun membaca Al-Quran tersebut. Dan saya selesaikan bacaannya ini. Ya, لَيْلَة سَبْعَ وَإِشْرِينَ Pada malam yang ke-27. Selesai dia membaca Al-Quran. Ini menunjukkan bahasanya. Bahasanya pada setiap malamnya itu, lebih dari satu juz ia selesaikan. Ini berbeda dengan selain dari bulan Ramadhan. Ini takhfir yang dikatakan oleh mereka. Kemudian kaum ke muslimin yang dirahmati Allah SWT. Para ulama kita dahulu. Para ulama salaf. Rahimahumullah. Yatsluna Al-Quran fi syahr Ramadhan fi salati wa ghairiha. Mereka membaca Al-Quran. Di dalam bulan Ramadhan. Baik ketika mereka salat. Ataupun di luar salat. Ya. Fakanal aswad. Ya. Yaqra'ul Quran fi kulli lailatain fi min, min Ramadhan. Ya adalah aswad yaitu seorang uh, seorang uh, tabi'in dia mengatakan yaqra'ul quran dia membaca Al-Qur'an pada fi kulli min ramadan per setiap dua malam dari bulan Ramadhan. itu menyelesaikan qiraatul quran pada setiap dua malamnya dari bulan Ramadhan. khatam mengkhatamkan Al-Qur'an demikian juga Imam An-Nakhai melakukan yang seperti itu fi asyril aakhir minhu yaitu pada sepuluh akhir dari bulan Ramadhan ya syahrin fi salas yaitu dan pada bulan Ramadan tersebut dia mengkhatamkan Al-Quran dengan jarak yang sangat dekat sekali demikian juga para ulama yang lain yaitu Qatadah ya dan diriwayatkan dari Imam Malik radhiyallahu an bahwasanya ketika datang bulan Ramadan maka ia tinggalkan majlis hadis dan ia kembali kepada ke masjid iaitu dia membaca Al-Quran dan menghutamkan Al-Quran ketika itu. Dan mereka, di antara mereka ada yang menghutamkan Al-Quran tiga hari. Di antara mereka ada yang menghutamkan Al-Quran ya, antara maghrib dengan, antara antara antara, antara asar dengan maghrib. Ya. Dan di antara mereka ada yang menghutamkan Al-Quran iaitu sepuluh hari. Dan demikian yang mereka lakukan dari ulama-ulama terdahulu, dari kiraatul Quran, ataupun mereka e, berlomba-lomba untuk mendapatkan e, kiraatul Quran yang terbanyak di dalam bulan Ramadan. Tetapi yang saling bermanfaat, yang sangat bermanfaat bagi mereka adalah kiraatul, kiraah membaca Al-Quran dengan makna-maknanya. mempelajari maknanya, itu penafsiran dari Al-Quran yang disebutkan oleh para ulama di dalam tafsir-tafsir mereka. Sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Karena itu akan lebih menambah keimanan seseorang. Dengan kiraatil Qur'an. Yaitu dengan cara memahami maknanya ini. Maka akan lebih masuk ke dalam hati seseorang. Dan lebih bermanfaat bagi orang tersebut. Kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang berkaitan dengan... Nuzul Al Quran itu turunnya Al Quran pada bulan Ramadhan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan malam tersebut bulan tersebut yang terkhususnya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan itu pada Lailatul Qadar sebagaimana hadis-hadis ayat yang kita baca di atas dan kitab ilahiya semuanya Kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang lain diturunkan juga kepada para nabi dan para rasul. Ia juga pada bulan Ramadhan, mulai dari suhuf Nabi Ibrahim, Tauratnya Nabi Musa ataupun Injilnya Nabi Isa, Allah turunkan pada bulan Ramadhan. Dan Al Quran, terkhusus lagi Allah Subhanahu Wa Taala juga turunkan pada bulan Ramadhan ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Aku lakukan pada bulan Ramadhan ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Aku lakukan pada bulan Ramadhan ini.